Нарешті поворот майже під прямим кутом, а за ним невдовзі зупинка. Хамка з бультер'єром залишає салон. Вже тепер сама тягнучи пса, якому виходити на дощ, вочевидь, не хочеться. Літня жінка з картатою сумкою, осмілівши, викрикує їй у якісь образливі слова і фрази, сердито жестикулюючи парасолькою, з якої летять бризки на інших пасажирів. Хазяйка бультер'єра озирається, вигукує «Сама ти такая!» І силоміць стягає пса сходами донизу в неосвітленій калюжі на хіднику. Двері тролейбуса зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Багавутівська. Ото ще назва. Святий Багавуте, помилуй мене. Але звідси, здається, вже дві чи три зупинки до метра. Великі розлоги дерева, Грідкі ліхтарі, якийсь металевий паркан з протилежного боку вулиці. Деякі спини пасажири розпростуються, підводяться зі своїх місць, алаштуються лаштуються виходити. І врешті, підсмикнувши коміри, натягнувши каптури та розчепіривши над головами парасолі, пірнають у темряву чергових зупинок, які тепер пішли густо одна за одною. У салоні лишаєшся тільки ти, і чоловік із задертою головою біля протилежного вікна. Он з кабіни визирає водій, точніше, жінка-водійка. Вона дивляється у напівтемряву, намагаючись розгледіти нас. Пасажири, слідуюча, конячна!» Чоловік біля протилежного вікна раптом злякано схлипує, крутить головою. А стадіон Спартак уже проїхали. Він схоплюється з місця. Біжить до кабіни і починає про щось перемовлятися з жінкою-водійкою, час від часу показуючи назад, через плече, запитуючи, перебиваючи і скрушно знизуючи плечима. «Як же я так? Ну як же це?» Тролейбус причалює. Чоловік і далі зойкоючи, вискакує в розверсті двері і зникає у темряві. «Метро Лук'янівська!» Уже тільки для тебе одного!» повідомляє жінка-водійка – відчиняючи загорошку і виходячи з кабіни. На ній оранжева безруківка і брудні засмальцьовані рукавиці, якими вона зараз буде від'єднувати штанги від дротів. Ти виходиш прямо в калюжу, не надто глибоку, десь так по кісточки якраз у рівень з бортами твоїх черевиків. Трішки дощової рідини влилося до середини, заструменіло по шкарпеці. Чорт, яка вона холодна. Бігом вперед до рятівних склених дверей. Ні, не Макдональдса, а тих поруч. О! А вже міліцейські сержанти і, і Пономаренко серед них контролюють вхід. Це значить, десь 12-та надходить. Гарно собі посиділи. Так, зараз напустити на обличчя максимально тверезий вираз і ще. Не дихати. Ні в якому разі не дихати. Не вдихати, не видихати. Жетона з кишені блискавично його у щілину, О, вдалося потрапити з першого разу. І вниз. Чарівними рухомими сходами. Порожніми. Майже порожніми. Он, де го, далеко внизу кілька постатей сходять на твердь підземну. Та ще позаду тебе чуються у горі голоси. Останні пасажири цієї доби, яка ось-ось закінчиться. Ти не біжиш, а лише досить швидко йдеш донизу, притримуючись лівою рукою. Та над головою у тебе все ж таки вмикається і лунає записане на плівку попередження про те, що бігти сходимо ескалатор заборонено, бо це може спричинити травмування себе або інших пасажирів, яких, щоправда, від тебе в радіусі метрів тридцяти немає жодного. Тож ти досягаєш нижньої сходинки, так нікого і не травмувавши, і саме вчасно, бо з тунелю долинає ревище потяга, який о такій порі проїздить тут один раз на 15 чи на 20 хвилин. Тож потрібно поквапитися підбігти, послизаючись на полірованому граніті перону. Рвучко завернути під колону і влетіти трохи захекавшись у роззявлені двері абсолютно порожнього вагона. Можна присісти десь тут ближче до дверей, поки потяг все одно стоїть, машиніст же недарма римується зі словом гуманіст.